Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia De 6 a oito da tarde Tentamos que no 104.6 da FM En Radio Cornellá Todos vostedes teñan comunicación en galego Música galega eh, Noticias de, galega, de Galicia De Galicia e dos arredores de, de cousas que suceden no noso entorno tamén Cousas que, bueno, veñen dadas polas noticias que nos chegan á nosa redacción, pois como por exemplo a da semana pasada que nos chegou aquí interessantísimo como foi o, o último disco de Berrogueto ou a última o último traballo de Malvela que se titula Bueno, o que elas nos mandaron foi Trubisqueira ponémolo despois E despois novidades, pois pues, si, sí, falaremos con unha persoa interesantísima, chamase Helena, xalles lle se diría o apellido que é un poquinho complicado tamén falaremos con Israel Israel, eh, un dos último o último gañador bueno, un dos hai varios gañadores, pero este Israel Martínez Veiga é o gañador do, ter, do 25 certame de poesía de Rosalina Castro. E, bueno, mmm, tamén conectaremos con Galicia, estaremos alá con José Lamela na Baixa Limia, e tamén con Xulio Simón na Rías Baixas, que, por certo, atopase por ali un tempo un pouquiño mollado, pero que por certo un tempo extraordinario. E tamén teremos uh, comentaremos entre todos os que se queiran de decidir eh, que irán comunicarse con nos con o no 104.6 da FM aquí en facebook.com ou en sempreengalicia blogspot.com ou en sempreengalicia.gmail.com eh, pois nós estaremos encantados de poder contactar con todos vostedes ou no noso teléfono 93 377 8200 E iremos debullando pouquinho a pouco estas noticias que nos veñen chegando aquí. Por exemplo, leo xe as máis importantes. Os premios Opinión Folk mudan as súas categorías para 11, a onceava edición. Un vídeo que reflexiona sobre o navegante Henry Hudson gaña o premio Novos Artistas. O culturgar básico, a música lixeira, o Lugo presenta o Lugo, a provincia de Lugo, A cidade de Lugo presenta o programa Muralla Digital, Saída Caradiante, o xornalismo de Conqueiro fecha o ciclo de faladoiros sobre o autor, as investigación nas rías de Ma da Mariña descobren novos precios, dólmenes de dez por dez, o sector audiovisual terá en decembro un interlocutor único coa administración, <coughs> perdón, maleficios de mofa e beza Ebeza, Eh, de pantalla para a páxina de criaturas lar, larpeiros olladas de Adelaida Vidal gaña o doceavo premio risco de, de creación literaria Nikolai Saratowski gaña o concurso de piano Cidade de Ferrol máis concurrido da última época Superviventes e eh, reflexión sobre a banda deseñada en vídeo son outras das cousas que nos tiñamos preparado para que todos vostedes poideran disfrutar delas bueno, como echei os Malvela acaba de publicar un disco e o seu traballo que nos mandou foi este Trubisqueira vamos a ver si somos capaces de escoitar vamos a darle volumen y aquí para todos ustedes, Trubisqueira vamos adiante pois ving este era o traballo de Malvela, o último traballo que debe acaban de publicar e este, cham, este tema chamabase Trubisqueira. Et, sirvenos para presentar a primeira comunicación con Galicia coa baixa línea con Xosé Lamela. Boas tardes, Xosé. Oh, hola, boas tardes, Xurrio. Gracias por atendernos. Eh, eu chamo llevoas porque a nosa quín temos medianamente ben. Non chove, está o tempo sin sí un poquinho murriñado, pero non. Pero aí sí que tendes o tempo un poquiño de inverno case non? así naturalmente podemos pensar desde o lado optimista que está muy bueno porque foi anunciado moito peor que que está aquí ah. pensábamos con neve sobre os 800 metros e eso es caso non se dá ah. pero sí que está nublado está húmedo está frío 11 grados é unha sensación é xa, de frío a sensación por lo menos térmica do e, e, e desta de, de era... de de, de época, non? Propia desta de época. Perfectamente, efectivamente. Bueno, que dá queda que pe para poder facer roteiros, que porque por aí tendes unha chea un, un, un, moitos deles eh, recomendados esta por turgalicia, non? Roteiros interesantísimos que van de dende Ceranova de, de ata ata Talovios ou dende de Lobios ata Portugal, non? Claro, e eh, ento salaba fai uns días incluso propio Eh, eh, cando nos comentaba esa, esa ruta da, de San Rosendo, San Rosendo que evidentemente é eh, eh, un... donde están sobrepostos sobre él varias rutas eh, importantes porque está Davía Nova que mm. eh, utilizando o mínimo trazado que vai desde Braga hasta astorga, pero hai tramos por aquí que están perfectamente señalizados están restaurados completamente mm. hai un que vai desde a parte hasta Lobios que está hasta Bande onde perfectamente sobre un camiño perfectamente eh, realizado, restaurado eh, con todas as comodidades, non? De, de poder realizado, pois pues, francamente, e eh, aí máis eh, con este eh, tempo, con este tempo que non fai nin demasiado frío nin calor, pois pues, entonces a, a, apetece case, por así decirlo, eh, percorrelo porque ademais, hasta se poden coller seguro que algún choupín ou algún azeta desas que por aí os caro, o Corón dos Piñeirais, deses roteiros, pois pues, seguro que se atopan, non? Pois pues claro que sí, e hai abundante xente. Ahora, bueno, subía en este caso desde Portugal eh, por as cunetas da carretera, sobre todo neste tramo donde hai moitos piñeiros por esta zona, había xente por ahí que andaba buscando pues posiblemente eso que nos estás comentando tú ahora, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Bueno... Bueno, pois nada, o importante é que isto eh, poidas comentar e poidas sucederse. Quere decirse que, que aínda co, co, co estrago que produciu o lume durante esta época non foi tan, tan, forte, tan forte como para que a natureza comece xa a restablecerse e digo que fiche evidentemente daños serios provocado precisamente porque achevero a continuación é un lavado de toda esa materia vegetal quemada que, que de menta vai parar aos ríos en eio os, os montes pois quedan Eh, desertizados, ¿no? así uh -huh. ese potencial agronómico que le permite resta restablecerse rápidamente Pero ya sabes que aquí en Galiciente Se va a quedar una tierra milagrosa ¿no? que él mismo se va a ir recuperando De una forma bastante rápida Entonces uh -huh. debemos pensar que Que todo se puede solucionar uh -huh. eh, Bueno Y ahí que hablabais a línea Sabes que tenemos eh, nuevas noticias de robos, ¿no? Vaya ¿Cómo sí. es eso? Porque Pois, pues, eh, mira, na iglesia de San Juan de Baños, que isto queda a altura, nun intermedio, un, un punto medio entre os ollos, eh, Bande, hmm. esta iglesia que está susto encima da Acos Cuerquernes, que é esa lugar que, que tiña esa eh, como se dice, eh, mansión romana ¿no? Amancio, que, sí. que, que, que viña de, de Braga a Estorga pues pasaba por ahí estaba con las sí. orígenes que era en Río Caldo y el siguiente robo fue exactamente la siguiente parada que estableceron os romanos Por pois nesta iglesia fixeron exactamente o mismo modelo de roupa, foi unha repetición de robo. foi unha repetición do duchurés rentando a porta, roubando neste caso un cáliz e un copón con a diferencia de que este cáliz foi regalado por Alfonso XIII Vai, que un valor histórico importante quer decir que están, de, de alguma maneira centrados nesta zona e robando uh, elementos sagrados, porque se apoño que encontrarán unha vía de negocio por ese lado, non? Vaya, pois paga, pagaría a pena reclamar un pouquinho máis de visilancia das institucións, non? Para que poidan, poidamos polo menos conservar o pouquiño que nos queda que, que, historicamente do mellor ciño que temos en Galicia, non? Pero... Claro, si eso hacer, mismo ¿no? que agradeciro que esta mañá mañana recordaba as autoridades o propio Gispado indicando que iba a vigilancia máis exhaustiva en todas as zonas porque se, se ve que son especialistas neste tipo de robos, por lo tanto non está exento só estas iglesias que están máis aisladas, senón que en cualquier momento pois, irán xa, con esa habilidad que teñen para este tipo de robos a, a, a... Que... a verdade que é eh, eh, xa non sei, pero um, fainos pensar a todas as persoas que deben, de, de ou polo menos as persoas que temos un poquinho de, de razonamento eh, psicolóxico, pois que isto ten moitísimo que ver con xente que está moi perta ou cercada desa de, de de, de, de custodia, posto que, por exemplo, o Códice Calestino tamén desapareceu dun xeito así un poquinho claro. anormal e agora un, un, un cáliz de, plat, de, de de ouro ou de plata o que, fose, o que que ten máis valor histórico que non económico, pois tamén acaba de desaparecer, é es dicir, eso bueno, mosquea vamos si, sí, ademais vexe que hai unha fijación sobre este masacrado quizás pola publicidade que, que, que reviste o tema do Código calistino, porque foi digamos, un, evidentemente, un feito moito máis sonado e de moita máis trascendencia mm falando, digando un pouco con eso, sabes que o amigo Moleiro está exponendo na Diputación unha serie de dos seus libros de horas, de todos as ejemplares que está fabricando desde fai tempo, non? Construindo Si, si, ele recupera ou restaura ou, ou edita pois moitos dos, dos códices ou dos, dos libros incunables que existían nas, nas grandes bibliotecas ou polo menos nas bibliotecas antigas non? e son claro. libros de de alto valor, ¿no? Claro, esto, yo, lamentablemente no sé si el Códice de Palestina tiene uno de un, un, estos facsímetros, eh, estos clones que consiguió hacer eh, Molero con Olivos, dándole todas las, las características que tenía original, mm. incluso hasta el propio olor, como dice él. Sí. Todo... Todo o libro queda, digamos, idéntico, sí. queda un símil exacto do, do original. Sí. pues sería interesante ir recuperando todos esos libros a facción estas copias tan, tan virtuosas que, bueno, que consigue e que agora está expoñendo a Igorense, non sei exactamente quantos exemplares que non podo entrar a, a través da, sí. da, de internet para poder ver un pouco esta noticia como se desarrolla, Pero pero sí que que temos eh, posiblemente un posiblemente o lunes o mar, bueno, lunes eh, seguramente pasaría a, a visitar esta exposición que está no edificio da cultura, non digo cinema bueno, pois si ves a Manuel Moreiro darlle unha aperta da nosa parte que se, seguimos mantendo ou polo menos mm, ainda temos pois, eh, esa, eh, bellos recordos de cando eu traballaba ou polo menos participei con ele en algunhas xestios eh, económicas administrativas con ele, si, sí, si, sí, si sí. a verdade que é sí. un gran un, un, polo menos un, un, unha persoa que cuida o traballo que fai Coira moitísimo da pues, sí. casa. Eh, estou mm. presentando para poder presentar as eh non destes actos da da que ocorreu esta conferencia de empresarios galegos que sí, si, si, sí. Aí, parece que os no psicólogos siguen esta hora. Mm. Mm. Pois pues, pois pues, Que, que máis noticia por, por aí Nada, que pasada maña no, O martes temos a Constitución Orense, O dia da Constitución sí. Tenho a invitación, estarí aí Con o delegado Que foi o que me pasou a invitación Ontem, parece que me chegou sí. E eh, bueno eh, Sabes que son Estes eh, cargos están caducando Todos neste momento debido a que hai claro. a transformación Pós-electoral ¿no? E eh, bueno Falando do sú delegado Porque eh, tuve unha ocasión de de facerle, digamos, unha, unha felicitación por o traballo que había realizado, porque, desde o obvio, temos que, que agradecerle ese, esa xeriversidade que tuvo conosco o acompañarnos en todas as negociacións que, con San Sarrosendo para ver se si podíamos recuperar as aguas termales Ajá. aí para facer as as piscinas evidentemente foi unha labor que fixei que conores foi unha persona moi respetada porque, mira, no día 27 hai un artigo na, na Voz de Galicia e a Voz non precisamente non se decanta con os colores políticos determinados claro. non está na línea dele para demostrar que é unha persona que está digamos, perfectamente identificada con o mundo da, de facer as cousas ben non do, dos colores políticos eh, mira, como, como dice aquí en, en, en, o artigo, teño aquí diante unha parte do artigo que dice Eres amigo Camilo o querido Camilo, soy delegado del Gobierno en Juarense, a cabeza visible de todos los políticos que preparan a maleta. Uh -huh. como siento que a mudanza te alcanza a ti. Y esto dice unas personas que no están identificadas con esos colores políticos. Uh -huh. eh, si sí, algún día llegará en que o Carné de un partido no sea o único argumento para liberar, sea, para liberar un puesto en la administración de Estado. Uh -huh. Realmente reconoce Toda esta labor eh, además, eh, Con unha serie de piropos Donde eh... Termina dicindo que a continua vendeta entre Capuletos e Montescos hmm. eh, imposibilita que, que podía fazer Rajoy, era, digamos, recuperarlo para que continuara neste posto porque fixe unha labor que, que, que é admirable Diga, desde, desde o punto de vista que estou falando anteriormente non? que nos votaron a votar Mau pero independentemente de que sea porque o que nos sucedeu no Concello eu presenteio para que se poixera, digamos a, a facer a mesma labor con ele se non hai ningún problema e Pois paga a pena facer mención destas de persoas que é recoñecerlle o seu traballo e a súa dedicación e aportación ao pobo, porque en realidad eles dedican ao povo, como, como o caso do Benito Reza, non? Por exemplo, yo, algún exemplo Algunos nomes que, que pois pues, sí, que, que poden estar alineados a, unha, a unhas siglas políticas determinadas, pero que, bueno que aparte deso, pois pues, hai que reconhecerlle o traballo e o apego, e o afecto directo co povo, non? evidentemente, acaba de decir unha auténtica verdad as persoas que fagas con os ben e mira, os sabemos non, non, no mundo rural que aquí os colores políticos non, política mayúscula non importa para nada aquí que se fagan as cousas ou non se fagan claro. se fagan ben ou que se fagan mal pero nada máis, non, non influye outro tipo de gestos porque non hai unha bonita arregla só unha determinada maneira, non hai máis non. Claro, claro. entonces as persoas que están realizando unha labor que son A política totalmente estas labores de, de, de, lamentablemente despues vanse arrasadas ou arrastradas por as corrientes que, que elevan. Sí. Entón, férate, que estamos en España que evidentemente ese mal existe, non? Mm -hmm. Tu pensa que en España, teñemos 870.000 funcionarios e parecía xa unha barbaridade, e se nos criticaba desde, desde outros lugares de Europa, pois pues ben, este tema foi xinflando, en este momento xa hai tres millóns e medio de funcionarios en España. Eh? Realmente de funcionarios non son moitos, senón que son de uns colores políticos ou de outros. Ah. Non se trata de un solo partido. Todos os partidos están. Cando están, están enchufando xente, crecendo ese número e despois blindándos para que cando terminen queden aí dentro. Hmm. E outros veñen aguantan que e se ponen máis. Está se creando, pois, unha bola que eh, as crisis económicas tampouco son allías neste aspecto a, a toda esta cantidad de xente menos productiva, non que está aí. Porque mm. hai xente que vai realizar unha gran labor para outras que están non para a labor de como funcionales, non porque venen enxales con determinado carne. E os problemas que, que se presentan tamén aí. Un mm, volumen que hai que peneirar en algún momento determinado caberá que peneirar tanto neste aspecto como noutro eu recebi unha vez un correo hai uns días dunha persoa que, que, que me dicía está moi ben que en Madrid envíe as facturas da enfermería ou do, do, dos hoteles entre comillas hospitais aos usuarios pero tamén non estaría mal que, que por exemplo lles enviaran as facturas aos políticos, aos deputados e de algúns senadores do que nos costa aos traballadores ou o pobo en, en, en xeral, pois as súas viaxes, os seus eh, taxis, ou as súas os, os empregos dos, dos, dos coches oficiais, etc, etc tamén deberían eles saber que, que é o que se gasta co, co, co, con eses eh, digamos, entre comillas eh, postos oficiais eh, mil una gran verdad. Realmente estamos nun abuso total, porque é uh, uh, uh, uh todos estes personaxes que aparecen aí no mundo da política que crecen a desaparecen, porque ahora ves sí. as caras dos que pasaron que pasaron aos a cargos que aos puestos humildes que tiñan anteriormente ou por lo mm. menos non tan importantes sí. pero aí mientras están con coches oficiales con esas prebendas, todos os honores e ese todo pagado por nós é que non dan unha resposta a á labor que se corresponde con o, con o Fausto e os puestos que originan ¿no? mm. que, que si sí, que, que, que, sí que merecen vai a decir que un coche de para un político, para un político importante e unha persona que está que vai ao congreso, que nos está representando, si a mell, me pero que tamén deberían saber eles que, canto é eh, o que nos costa a nós o, o que eles empreguen ese coche oficial. Igual que nos mandan a factura de, digamos do, do, do, do hospital, pois pues tamén que eles saiban a factura do <risa> que sepamos todo que o que, que se pensa que estamos nunha administración moi pesada, eh, o sea, en tempo si. E isto ten que levar unha solución. Mirando sin números e por encima miraxes, só en Salón Ourense temos 92 concellos, hmm. 350 parroquias, 2500 hmm. núcleos eh eh núcleos poblados de población, non? Claro. isto isto que, que eleva, elevando hacia arriba pois pues, temos unha comunidade autónoma, pois pues, cuatro diputacións enorme, enorme tenemos una comunidad autónoma te vas e isto despois nas trabas hacia toda España, imagínate o nivel de duplicidade de competencias que hai por aí, ¿no? Duplicidade ou triplicidade, non? O triplicidade, sí. o o xa o, o absurdo, non? Que sí, sí, absurdo sí. de que isto, porque cando falabamos da sanidade, non estaba falando da sanidade de Madrid, sino da comunidade autónoma, despois cada según como funcione cada unha, uh -huh. ou cada, cada cual vai pollendo as suas cada tonel neste momento, pois pues, están pollendo unhas uh. novas eh, condicións Sí, sí. que non, non se fai outros sitios. Non? Entón, este é un pouco, un pouco desbarajuste. Non sei eh, como, se, pues, como se pode percibir isto, pero eu supoño que o que dices tú de peneirar, eu de seleccionar, eu de sí. fazer unha, unha, unha administración que funcione, porque mm, non hai duda de que un dos grandes males que temos neste país eh, é ese exceso que, con relación de Europa, non temos ningún igual. Non superamos a todos nestas, eh, neste eh, digamos... Eh, lío de, de, de, de administracións por todo lado, porque ya nos queda después que ir a las europeas, ¿no? Uh -huh. Queda todo ahí no auténtico chase disparate un sí. mare magnum de, de trabalho que, que, que, que, que temos que pagar entre todos bueno, a ver se si somos capaces de, de bueno, pues, como, como, como somos parte desta de, de, de España tan plural, pues, a ver se si somos capaces tamén de, de que esta pluralidade nos sirva para poder determinar algo que sea máis ou menos productivo e que bueno, seamos capaces de, de, de cubrir a crisis de, sin, que, sin pagar o que outros fixeron mal eh, A ver. Pues sí, pues a ver si es posible es digo ya a ver si por próxima semana Consigo que o su delegado Pueda estar un ratillo con Nosco Poder charlar con él Su brazo a labor durante este, este tiempo Porque yo creo que es una persona muy digna De poder vale. eh, Digamos contar con ela. Bueno, pois pues, deixámonos entonces eh, Agradecemos a túa charla de hoxe e despois eh, máis que nada porque te queremos falar con Israel Martínez Vega, que foi o gañador este ano do 25 ah, no, certame de poesía de Rosalía de Castro. E entonces, pois, pues, bueno, pues, aproveitamos este momentillo para poder de aquí un momentillo falar con el. Muy mm, bien. Gracias, José. Vamos -te a despedir con unha peza de música que ten Xata preparada aquí o noso amigo Marc. Vale, pois pues un saludo a todos. Até logo, até logo. Hasta logo.